Усе мордування те перемагав Остап як велетень, ані погуку. Ніже стогняви не було чути й тоді навіть, як зачали трощити йому сурелі на руках та ногах, і як страшенний хруст з-під його кісток почули і далекий з проміж люду, що стояв, мов, неживий, а панянки отвертали очі той тоді навіть, не вимурдували з його вуст ані чогісінько ж схожого на стогнання, і ані тіпнувсь йому вид навіть». А Тарас стояв меж люди, поникши сивою бою головою, та згорда підвівши очі промовляв «Добре, синку, гаразд, люба, дитино». Але як весели його на останнє смертенне мордування, батько став він ніби на силах підупадати, та й повів округи себе очима «Боже ти мій милий, «Усі незнайомі, усе чужа чужина, хоч би ж тобі або яка родина доглянула його смерти». Він би не жадав бачити, як ревним слізьми ридатиме його старесенька мати, не бажав би чути, як несамовито голоситиме голоситим його дружина, рвучи на собі волосся та б'ючи себе у біле лоно, розриваючи серцем. Ні, він жадав би вздріти тепер твердої душі людину, щоб погожою розумною річчю підбичував, одволожив його на смерти». Підупавши на силах, гукнув він з душевної немічі. «Тату! Де ти? Чи усе ти чуєш? Чую!» розітнулось тишею, і увесь люд враз здрігнувся. Кілька верхівнів войових метнулись пильно розглажувати люд – Янкіль з переліку став, як крейда, та вже як верхівці трохи од'їхали від його, він боязко озирнувся, щоб поглянути на Тараса, аж Тараса наче вода вмила. Розділ 12 Зорнув Тарас, та ще й не їден. Сто двадцять тисяч козака випорнуло з ним на березі Лятчини – це була вже неабияка мала частина, а чи то Батова, що рушила на здобич або наздогін за татарвою. Ба ні, це знялась уся Україна надміру, бо вже стало терпіти людові. Знялась того, що, попінстившись за своє кревне придбання, за зневагу її правів та привілля, за поругу над її вірою, та над предківськими звичаями та установами, за посорому церков, за збиткування безправ'я чужоземних панів на в країні, за дәрчі, за тисноти, за унію, за соромне панування жидівське на християнській землі, за все, чим здав він давен осоружились огид і козацтву, за все, що з давнього давно підточувало самостійність України і прибільшало пекельної зненависти у козаків ляхів. Молодий, але твердой душі чоловік Гетман Степан Остряниця поводирював усіма незліченними козацькими силами, а біля його сивий гуня, спитний у справі воєві, товариш його і порадник. Восьмеро полковника вело полки козацькі у 23. Тисяч. Два генеральні осавули та генеральний бунчужний слідом за гетьманом їхали. Генеральний хорун живів великий войовий стяг. Чимало корогвів та прапорів маялося, мріючи долиною. Бунчукові товариші несли бунчуки. Багацьк було теж і іншої вельможної старшини полкової, обозної та військових товаришів і полкових пісарів, а за ними ще піша і Кінно-батовий, кілько було лаєстрових козаків, Сливи ж стільки набиралися й охочих. Відусіль знялись орли сизі козаки з Чигрина, З Переяслава, з Батурина і Глухова, З Долішнього і з Горішнього краю Дніпрового, З усіх вершин і островів Дніпрових. Тьма тимконний та волок возів Вистяглося ген геть степом. А проміж тими то козаками зміж тих вісьмох полків на вибір був саме що найкращий їден полк, а Орудовим полком тим Бульба Тарас.